Hej och välkomna till Hantverket, en podd om att arbeta med händerna, fysiskt kreativt och filosofiskt. Jag som pratar nu heter Ida Järdemark och vid min sida har jag Mattias Karlsson. Nu har vi kommit till avsnitt nummer tre som heter och Vi kommer prata om att ha ett eget företag att presentera sitt erbjudande på ett snyggt sätt och att styra över sin egen tid. Okej okay, Mattias, um, jag startade mitt företag 2013 på hösten, mm. det är ju tre år sedan nu um, och på våren 2013 hade jag tagit examen från Linköpings universitet. Ett program som heter Slöjd, hantverk och formgivning. Där vi jobbade med olika material, olika tekniker um, för att tillverka produkter med våra händer. Jag kom ju in på det här med pappershantverk i mitt tredje år på, på, på, på, på programmet. Mm. <laughs> och um, jag tycker att det är helt fantastiskt roligt att få förädla ett material, att förädla pappret som är ett väldigt enkelt liksom, ett, ett material som är anspråkslöst. Mm. Som är helt platt från början och det går att skapa helt otroliga saker i det egentligen, både tvådimensionella och tredimensionella mm. objekt. Sen har jag byggt på det här. Jag jobbar inte bara konstnärligt på papper utan jag jobbar med grafisk design. Jag gör logotyper, hemsidor, illustrationer, olika former av trycksaker. Och sen på senare tid i år har jag releasat flätverket mm. där jag flätar hår på ett kreativt sätt. Och tanken är väl att det ska kunna utvecklas så att jag får privata beställningar. Mm bröllop och eh, andra festligheter mm. att kunna fläta till det. Jo, men det är just det också att fläta är inte bara till fest det är till vardags också. Mm. Att Det är inte så bundet till att du måste ha det för att det, nu är det fest nu kan jag ha en fläta. Du kan ha den när du går på stan eller när du går till jobbet när som helst. Det är ju det, är ju det som jag tycker är ett av de häftigaste grejerna. Visst, det kanske går åt några hårnålar, men man sitter inte hos frisören i 4-5 timmar med, med hårspray och locktång för att få till en fin fläta. Man kan få en ganska komplicerad, häftig fläta till vardags. Mm. Igår flätade jag dig. Du har en gammal fläta på dig nu som du har sovit i, så den är mm. lite spretig. Men jag flätade dig när vi såg på så mycket bättre. Mm. Och det tog väl kanske, nu gjorde jag en ganska komplicerad fläta, det tog mm. väl en och en halv timme ungefär. Ja, men um, då måste man ju lägga in att det var första gången du gjorde den och kan du göra den två, tre gånger till så går det ju mycket fortare. Precis. Oftast när jag gör någonting så, så skapas det i stunden som jag håller på. Mm. Jag har inte en färdig mall som jag ska gå efter utan jag kombinerar olika tekniker och olika sätt att fläta. Mm, testa sig fram lite. Ja, så att det är pappersklippet, den grafiska designen och flätverket som är mina tre ben som mitt företag står på. Mm. Och det här är ju väldigt eh, kreativa saker som jag håller på med. Och jag har väldigt svårt att ta betalt för det jag gör. Mm. Det är min stora akilleshäl. Och det gör ju också att än så länge kan inte jag leva på mitt företag utan jag jobbar extra som, som lärare i estetik mm. på en gymnasieskola. Men jag trivs väldigt bra som det är för att det viktiga för mig har jag insett är att jag får utlopp för min skaparlust. Mm. Och få styra helt över min egen tid. Jag får styra helt över det jag skapar mm. Det är viktigare för mig än att jag kan leva helt på det just nu. Mm. Även om det vore väldigt coolt att kunna göra det i framtiden. Ja, men jag tror att för att man ska kunna trivas med att jobba med det då. Så ska du ha så pass mycket jobb att du kan välja lite grann vilka jobb du vill göra. Att man inte är tvungen att ta alla jobb. Mm. För det är nog då som det blir som sämst. Jag som själv har jobbat med en hobby, motorcyklar. Mm. I ja, tio år plus. Så var det liksom att jag har aldrig åkt så lite motorcykel som under de åren som jag jobbade med motorcyklar. Och det är ju kul att åka motorcykel. Men det går inte att göra det när man jobbar med det. Nej. Nej. Och ska man leva på att göra dina grafiska designer eller dina pappersklipp. Och så måste du ta alla jobb. Då blir det snart att du kommer att tycka att de där pappersbitarna är ganska tråkiga. Mm. Och att du är tvingad att kliva upp sex på morgon. Sätta det och skära de där pappersbitarna. Bara för att någon ska bli det och du ska få pengar du mm. gör det bara för pengarna helt plötsligt mm. det försvinner ganska mycket glädje i det så att jag tror att det är viktigt att kunna ha det på den nivån som det fortfarande är roligt tills dess att man kan välja sina projekt lite grann och verkligen leva för dem mm. då blir det nog kul mm. att leva för, för konsten mm. eller hantverket precis Jag träffade ju en kvinna som heter Kaiser Hedling som är modellbyggare här i Gävle. Mm. Jag besökte hennes studio för några dagar sedan och hennes gulliga lilla hund som heter Bowie. Och hon har jobbat som modellbyggare i 30 år ungefär. Mm. Sjukt duktig och kan bygga alltså hus som ser exakt likadana ut som de kommer att se ut i verkligheten. Hon har stora byggbolag, eh, stora liksom, jobbar med väldigt stora projekt för kommuner mm. för att liksom ta fram modeller som de ska bygga och hon, ja men hon kan ju leva på det och hon gör det otroligt bra. Mm. Men hon, just nu jobbar hon med ett stort projekt där hon ska bygga upp Uppsala stad och hon Jobbat väldigt, väldigt mycket med det. Och mm. går upp väldigt tidigt på morgnarna. jobbar sent på kvällen för att hinna, liksom. Så att vi pratade lite om det här med företagen att eh, Hon sa det, att just om man har ett eget företag så är det nog väldigt vanligt att det blir så att man jobbar väldigt mycket också. Mm. Det kan jag se på min, min syster Erika som är fotograf. Att hon, hon jobbar väldigt mycket av sin vakna tid. Mm. Jag kan ju se det på min pappa också som vi pratade om i första avsnittet. Mm. Under min uppväxt att han har kommit hem sent på kvällarna och sådär. Mm. det är svårt att planera in och göra, göra plats för sin egen semester. Så det är ju det du måste göra. Du måste ju lägga undan pengar och göra, göra plats för det. Att, att du kan planera det långt i förväg och det är nog inte alltid så lätt. Nej, så är det. Men jag älskar det här med att jag får... Få bestämma själv och allting. Mm. Jag, det är jag som designar. Det är jag som tillverkar. Mm. Det är jag som fotograferar. Det är jag som skriver texter. Och det ger mig en väldigt tillfredsställelse- att jag är hela mitt företag. Mm. Jag är inte intresserad av att ha en anställd till exempel. Um, det, jag, jag kan inte se vad det skulle ge mig riktigt. Nej. Utan att skapa min verksamhet så att jag- har tid till att roa allting runt eh, och att kunna, som jag har börjat gjort nu, höja mina priser mm. så att det känns värt att jobba för, för de pengarna. för mm. det är hela tiden så här, ja men visst är det jättekul, det här är min hobby, jag gillar inte det ordet. Nej. Men eh, det är mitt stora intresse att skapa saker med mina händer. Mm. Men samtidigt så, så, inte till vilket pris som helst. Nej. Har man ett företag börjar man få in pengar liksom. Ja. Det är lite det... grann av min egen svaghet också. När jag ser att någonting är trasigt, men det kan ju jag fixa. Jag kan ju laga det helt enkelt mm. Så då gör jag det. Och bara för att jag kan. Man varför har ni inte fixat det tidigare? För? Så här gör man. Och så här lagar jag det. Och mm. det blir inte värt någonting. Nej. Men jag tycker ju själv inte att det är värt så mycket bara för att det är så enkelt. För att jag kan. Allting är ju enkelt när man kan det. Men att, att inte värdera sin, sin kunskap eller det man är bra på. Det är lite typiskt. Kanske. Ja det tror jag verkligen. Det borde jag verkligen bli bättre på. Mm. Att inse så här att även om jag tycker att det här är jätteroligt. Det här är det jag vill göra liksom. Mm. I mitt liv. Mm. Just nu i alla fall. Jag kommer ju på nya, nya kreativa projekt hela tiden, men eh, även fast jag tycker att det är så kul så måste jag värdera min egen tid och min kunskap, min hantverksskicklighet. Mm. Din känsla för färg och form. Mm. Du, du har ju skapat en ganska, tycker jag i alla fall, jag ser ju när du har gjort någonting att det här är ju Idas verk. Så blir det ju... Det som folk ska betala för. Att de tittar lite grann på din hemsida och tittar på vad du har gjort tidigare och tycker att det här är skitsnyggt. Mm. Om de skulle kunna göra det här åt oss. Då blir det fint. Mm. Då måste det vara värt någonting att de har valt dig. Precis. Annars, om de skickar ut ett mass mail och ber om en offert, då kanske de inte har valt dig för det som du gör. Utan då har de valt dig för att du har grafisk design på listan. Att ah. du, du kan göra det. Då åker du med liksom på samma mejllista. Mm. Det är en helt annan grej. Och då är man lite slav under. De som är billigast. Vem kan göra det här snabbt och billigt? Det ger väldigt lite utrymme. För, för all din kreativitet också. Mm. Precis. Det är ju speciellt när de har valt just mig. För att de gillar det jag gör. Mm. Eh, och jag tänker på att. Det har så himla mycket att göra med det här med att förpacka sitt varumärke. Vad är det som är signifikant för just mig? Mm. Eh, jo, jag har ganska ljusa bilder mm. som jag visar i fotografier. Jag har ganska rena former som jag jobbar med. Mm. Eh, det är ett, ett enkla material jag jobbar med men det ser, kan se komplicerat ut. Mm. Så det, det är en slags renhet i mina fotografier- och det här pratade jag om när jag, jag och min kompis Karin, som också pluggade på Linköpings universitet, på slöjdhandverk och formgivning. Vi var ju föreläste, eh, vi har varit där två gånger och eh, pratat om arbetslivet, liksom, hur vi jobbar idag. Mm. Efter, eh, efter våra studier. Och då tog vi upp det som en grej att det är så himla viktigt med snygga fotografier på sina produkter som man gör. Mm. Om man snickrar ett bord, liksom. det kan vara ett supersnyggt bord, kanske i olika träslag. Och sen tar man en dunkel bild liksom, med sin mobilkamera som är inte redigerad alls. Då faller hela hantverket för att vi kommunicerar så himla mycket genom bilder idag via sociala medier och våra hemsidor. Mm. Allt som är webbaserat att bilder är så otroligt viktiga för att få en, en korrekt känsla och en professionell känsla till det man har skapat. Mm. Som du tycker ju om att liksom handla saker över nätet. Ja. Tycker att det är smidigt och bra. Mm. Men är det inte snygga bilder som du ser liksom, när du ska handla så kanske inte du köper den här produkten vad den är. Så är det. Men det, titta, titta på blocket. Är det ingen bild på annonsen så klickar du inte på den. Nej. Det kan vara... Halva priset, men du klickar inte på den i alla fall. Nej. Man tittar inte ens på en sån annons. Precis. Och likadant telefonförsäljning. När de ringer och ska sälja saker på telefon. Mm. Ja, men hur ska jag kunna veta vad jag köper när jag inte får se det? Nej. Det är viktigt att få se grejerna. Och vi har blivit mer visuella idag än vad jag var tidigare. Mm. Och eftersom vi använder sociala medier mer och mer. Och har mindre och mindre tid att gå på stan och titta i skyltfönster och och handla och ta på grejerna- så blir det ännu viktigare med bra bilder. Mm. Och det är ju en stor marknadsföringsgrej också. Reklam har ju blivit viktigare- både på tv och radio. Även om du inte har så mycket bilder på radio- men reklamen är ju bildligt uppmålad- mm. på många olika sätt. Mm. Så vi, vi ska ju styras- uppifrån av, av reklam och bilder. Och det är ju där man är lite grann själv- som i reklamen- Reklamens värld med sitt eget företagande också. vi vill ju synas och märkas och, och vara en, en fluga på, på väggen. Nej, det var en dålig liknande. Snarare än <laughs> att vi ska försöka finnas kvar i minnet hos folk som har sett din logga till exempel. Mm. Och när de, tänker, eller när de hamnar i situationen att de, de skulle behöva grafisk design eller hjälp med att bygga någonting så ska de komma ihåg din logga. Mm. Bild, bilder är viktigt. Precis. Och just som du sa, logga logotypen, att det stämmer överens med färgerna som man ofta använder på sin hemsida till exempel. Mm. Att man tänker, tänker igenom typsnitt, eh, man tänker igenom hur man komponerar sina bilder, hur man redigerar sina bilder. Så att allting hänger ihop i den här grafiska profilen som man pratar om. Hemsida, eh, visitkort, olika former av trycksaker och sådär. Mm. Och det tycker jag är väldigt kul att jobba med också. Jo, för men det, det syns ju för att du är väldigt duktig på det. Ja, men tack. <laughs> ja, men just att, att allting ska ha en, en, en röd tråd och en, en sammanhållen känsla. Mm. Sånt drivs jag mycket av. Take your time. Och jag kan ju också känna så här att jag är egentligen världens sämsta försäljare. Jag, jag står inte ut med att jag ska till exempel som telefonförsäljare gör, ringer och liksom försöker pracka på en saker. Mm. Det är så lite av den person jag är egentligen. Mm. Jag vill ju att det jag gör ska kunna synas via inspirerande bilder på till exempel Facebook och Instagram- men, och via min blogg, men att jag inte ska vara den här som prakar på folksaker, utan mm. vill någon ha någonting av det jag gör mm. så ska man vilja det för att man verkligen tycker om det jag gör. Mm. Men du är ju ändå duktig på att anpassa din kunskap och dina, din känsla för färg och form till det som kunden behöver. Du är ju duktig på att, att jobba för att kunden ska bli nöjd. Mm. till den grad att du till och med har gjort det på din egen bekostnad för som du inte kan ta betalt fullt ut då. Mm. Så det är ju en styrka och en svaghet som måste hitta en bra balans. Mm. Men att sälja på folks saker, jag tror att du som kan systemet eller som vet vad man kan göra med en viss produkt eller med, med ett papper du måste... Förklara det för kunderna att man skulle kunna göra så här. Mm. Eller så här eller så här. Mm. Så kanske det är så att du säljer på dem någonting som de bara inte visste att man kunde göra. Så din kunskap är ju viktig där. Mm. Jag tror att det är så du måste se det. Mm. Ja, det är verkligen en hårfin linje mellan att vara jobbig försäljare och att vara en ändå en driven företagare som visar upp det man gör, mm. men på ett lit, lite mer ödmjukt sätt. Liksom. Mm. Jag tänker att vi kan prata lite om, om ditt kommande företag, Mattias. För du ja. kommer ju att starta upp ett företag inom massage. Mm. Eller hur? Kan du berätta lite om det? Eh, ja, jag är ju väldigt stelbent om man jämförs med dig då. Eftersom det kommer att finnas massage att på. Mm. Och eh, i och för sig så är det ju ganska det är ganska brett inom massagen hur man, hur man vill rikta in sig på om det är en skada eller om det är rent välmående. Men enkelt uttryckt så, så är det ju massage jag tänker sälja som en tjänst. Mm. Och försöka göra det både flexibelt och, och proffsigt. Mm. Och jag tänker också så här att... Ditt, din, liksom din tjänst, ditt erbjudande är ju massage. Att erbjuda folk att, att kunna känna sig bättre i sina kroppar. Liksom. Mm. Och kanske få en avslappnad stund beroende på vilken massage de vill ha. Ja. Eh, det känns som att det är mycket lättare att ta betalt för den tjänsten än vad jag erbjuder. Ja, absolut. Varför är det så egentligen? Eh, jag har ju... Som sagt, det är stelbent. Det är så, jag, jag erbjuder massage. Och vi kan göra några tester och se om du är i obalans eller om du har ont någonstans. Har du ont så vet du oftast exakt på millimeter. Du kan peka på var du gör ont. Man har någonting att utgå ifrån. Och man kan alltid behandla på ett eller annat sätt. Mm. Och det är ju tiden det tar. Alltså, det, de ligger ju där och tar... Alltså de tittar på klockan när de lägger sig ner och de tittar på klockan när de ställer sig upp. De vet hur länge de har varit där. Mm. I ditt fall så ger de dig ett uppdrag och sen går du hem. De har ingen aning om hur många timmar du har suttit vid datorn för att göra den här logotypen eller hur många timmar du har fått suttit med din skalpell och skurit i papper. Mm. De värderar inte din tid för de ser den inte. I mitt fall så har jag kunden där tills dess att jag är klar. Och då vet de hur länge de har varit där. Så tiden är lättare att ta betalt för. Och tiden är också lätt att ge bort. Mm. Alltså om det är någonting jag ska pruta på eller ge extra så kan jag ge dem tio minuter extra massage. Mm. Så uppskattar de det. Om du ger din kund en timme extra det är ingen skillnad. Mm. De har inte sett det, de har inte märkt det. Nej. Jag tror att det är den största skillnaden. Mm. Men till exempel om jag ska teckna ett porträtt av någon i blyerts. Eller om jag ska skära ut en, en bild eh, på någons hus liksom i papper. Mm. Då kan ju det ta ganska lång tid för mig. För mm. att det är ett hantverk, det tar tid. Jag är väldigt noggrann. Jag är mån om att det ska bli bra. Mm. Så om, om du tar säg att du tar 500 kronor för en timmes massage... Mm. Kring där, och mm. så tar jag 500 kronor för en timmes tecknande eller ja. pappersskärande. liksom. Ja. Jag kommer ju, mitt pris kommer ju landa mycket högre. Liksom. Absolut. För att jag hinner inte göra eh, hur ska jag uttrycka mig på en timme så mitt arbete kommer inte ens till hälften vara klart när ditt arbete är klart Nej. på en timme. Mm. När jag har gjort en timme kan jag säga att du behöver en timme till. Ja, men precis. Och det är också en skillnad i våra branscher. Att ja. För dig, du kan ju få kunder som är återkommande varje vecka till dig. Liksom. Mm. Medan när jag har utfört mitt uppdrag så kanske det dröjer ett halvår innan samma kund vill ha ett annat uppdrag utfört. Mm. Liksom. Men just, just det där är ju väldigt... sara det vet ju alla som håller på med konst eller handverk eller design att det är en svårighet att ta betalt. Mm. Och jag läste på Svenska Tecknares, den här organisationen för illustratörer, grafiska designers och tecknare. Där så bredas hemsida att liksom, det är allas ansvar att ta skäligt liksom, betalt för den tid man gör. Mm. Att om jag sänker mina priser för att jag så gärna vill ha det här uppdraget. Då kommer det i förlängningen göra att hela den här branschen inte kan överleva. Mm. Men om alla istället lägger sig på ungefär samma nivå. En betalning som, som man kan leva på i längden. Mm. Då kommer det inte bli den här utarmningen av... Illustratörsjobben och den typen av uppdrag. Mm. Så jag är verkligen på väg till att liksom bara, liksom, ja, så här mycket kostar det om ni ska anlita mig. Är det för dyrt? Okej. Okay. Men det är den nivån jag ligger på för att jag tänker inte jobba så här billigt som jag har gjort nu. Nej. Jag tänkte att vi kunde prata lite också Mattias, om det här med arbetsmiljö. Vad man sitter och arbetar någonstans och vilken påverkan det har på oss själva mm. för jag vet att du är på gång att dels starta ett eget företag mm. men också jobba med massage eh, hos din kompis Anders som mm. man startar upp är ja. det hemligt eller kan nej, du berätta lite om jag det? jag tror igen? att det ligger ute på Facebook så att det kan ju, kan ju inte vara annat nej. Än officiellt nej men precis det är ryggkompaniet mm, jävla. Ja. det ligger på näringen ja precis ja den, den lokalen är jättehäftig. Ja, det Jag har bara sett den utifrån, men berätta om den. nej äh, Ja, det är en stor, häftig tegelbyggnad. Eh, Vattenverket, gamla lokal, som eh, har blivit ett kontorslandskap. Och så har vi hyst in ryggkompaniet där och eh, massa olika företag på samma ställe. Mm. Det är, är helt nybyggt, in, invändigt då, renoverat och fixat det. Mm. Högt i tak, fint Det är väl typ det jag vet Jag har inte hunnit vara in där ens Nej Men, eh. Men just den miljön Kommer nog vara väldigt stimulerande för dig Att jobba i Ja det hoppas jag ja. Dels kommer du ha Anders som är kyropraktor mm. Och sen flera andra Massörer som är där Och ja, hyr in sig liksom. precis. Mm. För jag känner ju att att arbetsmiljön i det rumman eller i de lokaler man vistas i när man arbetar, är så himla viktigt för mig. Att det är ljusa lokaler, mm. att det är hyfsad, liksom ordning och reda, mm. att det känns estetiskt vackert där man är och jobbar. Mm. Det får mig att må bra och, och vilja utföra ett bra arbete. Som nu i min, i min lägenhet, jag bor ju i Netta. Mm. I centrala Gävle och där är det ganska litet för att ha en, liksom ett arbetsrum och sovrum och liksom mm. en vardagsrum i samma. Ah. Så att jag är ju på gång nu att, att hyra en studio mm. och det är i, i, i Strömsbro mm. i Gamla Vävaren. Det är ett jättestort gammalt hus som det har varit vävfabrik i förut. Bryggeri. Och bryggeri också. Mm. Ja, det har säkert hänt flera roliga saker i det här huset. Men i en del av huset så har konstnärsföreningen Gaffel som finns här i stan. På sina lokaler. Och då hyr de ut så här en ateljé som är en korttidsateljé där man kan hyra upp till tre månader. Så jag ska prova att tyra där och sitta vid ett stort så här, så bröjset fönster och få mm. ha mitt eget rum liksom. Och samtidigt ha, eh, vad ska man säga, konstnärskollegor som finns i rummen intill. Mm. Och så har man gemensamt toalett och gemensam, gemensamt matrum. Mm. Det är värsta drömmen liksom, för mig att ha en egen studio. Så det ska bli jättekul nu efter nyår att prova på att hyra där. Mm med stora projekt igång som man inte behöver plocka undan bara för att man ska gå och ta en macka. Precis. Att man inte behöver sova i, i röran. Det blir inte så kreativt. Nej. Sen det är lättare att hålla ordning och reda på ett stort projekt om man får ha det framme hela tiden. Ja. Så jag tror att du kommer att trivas väldigt bra. Ja, absolut. Det tror jag också. Det ska bli mm. jättekul. Nästa avsnitt ska vi prata om tiden. Mm. Vad vi, vad vi vill göra med våran tid egentligen och den allt mer liksom, stressade tillvaron, hur vi kan råda bot på det. Mm. Vi har ju varit in och snurrat vid det här i tidigare avsnitt, mm. men vi ska fördjupa oss lite mer i det här med tid och kvalitet mm. um, och varför vi stiger upp på morgonen. Vad vill man göra med sitt liv? Mm. Vad drivs man av? Ja, ja, det är inte bara våran vaken tid, det är våran... all våran tid. Både när du sover och när du är vaken. Det är viktigt med med vila. Och det är viktigt med, med all tid att ta vara på det. Mm. Jag tycker det känns som att det är många som springer och springer. Och bara väntar på att snart ska de börja leva. Mm. Men det är nog svårt att hinna med det om man stressar hela livet. Mm. Det är många som, som jobbar och sliter och stressar genom hela livet. Och sen när de går i pension så, så funkar det inte längre. Liv, livet har slut. Precis. För att de har inte lärt sig att leva. För de har haft fullt upp med att jobba. Mm. Det måste vi komma ifrån. Och det här är ju någonting som hinner i fatt. Än när man märker att personer i sin närhet kanske går bort. Och man inser att okej. Okay, men livet är ändligt liksom. Mm. Vad är det vi stressar till? Mm. Men vi pratar mer om det nästa gång. Ja. ja. Vi ska också... Ge en stor eloge till Fragile Tom som gör våran musik, låten Naked Bone. Mm. Superbra att vi får låna den till den här podden. Ja, den passar bra. Mm, absolut. har det så himla bra så ses vi och hörs nästa gång. Ja, bra. Hej då!